Villà, benvingut de nou al nostre programa. Moltes gràcies, bon dia. Eh? Recordem que el Santi és psicòleg, que treballa com a consultor de recursos humans i com a coach personal i professional. A més a més, és l'autor del llibre Reser. Us ho dic perquè si us agrada la seva manera d'expressar-se i les idees que ell ens plasma en aquesta secció, doncs aquí teniu aquest llibre que va ser a partir del moment en què nosaltres el vàrem descobrir. Eh? Vull dir que va ser llegir el llibre i vam dir, aquest noi l'hem de fitxar. Bé, ell proposa avui Parlar de la soledat als 30. Mm. Sí, eh, és... Que és eh, un tema que... Eh, eh, bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Eh, encantat de ser un altre cop per aquí amb vosaltres. Eh, sí que és veritat eh, que pa, a partir dels 25-30 eh, entrem en una fase eh, molt especial, les persones. Sobretot pel moment social històric en què estem vivint, no? Representa que són persones que ja hauríem d'haver aconseguit tota una sèrie de coses per les quals ja ens han entrenat prèviament. Eh, a partir dels... 30, nosaltres, just abans del 30, ja hem fet les grans frustracions de la nostra vida, ja les hem fet. Eh, hem fracassat les nostres grans relacions sentimentals amb les nostres primeres parelles, aquelles en les quals havíem posat tota aquella eh, esperança, totes aquelles expectatives. A, a, a partir del 30, tot això, la majoria ja s'han ja quedat enrere. Però que tu hagis fracassat amb una parella i hagis tingut un desengany amorós no significa que et sentis sol, no? Vull no, dir, és, no, no és una fórmula matemàtica. Potser vas fracassar, però tu, escolta, on tens una xarxa d'amics, encara que no tinguis parella, eh? i no et sent sol. Sí, sí, és veritat. Però eh, per nosaltres, les persones, el fet d'haver fracassat tens temes tan importants com, per exemple, és l'estima, l'efecte, eh, sentiments com la traïció, eh, com haverse eh, sentir, sentir la sensació deixar, deixat, de, de que algú t'ha deixat, etc. és... Eh, és un tema molt molt tabú o pai molt malament. Ràpidament sorgeix una emoció que es diu po em eh... I, i hi ha un conte molt bonic no sé si coneixeu el conte de l'elefant que explica molt gràficament aquest patiment no? diu, diu que havia una vegada un, un elefant que vivia eh, allà entre l'India i el Pakistan i resulta que era un elefant enormement gran no sé si feia com 8 o 9 metres d'alçada era més gran que un mamut i tothom estava molt pendent de l'actuació que feia al CIR perquè era un espectacle i era molt curiós perquè la gent patia molt perquè aquest elefant quan acaba l'espectacle el lliguen amb una estaca una estaca que fa un metre d'alçada. Ostres, com un elefant tan gran de 8 metres no pot escapar amb una estaca d'un metre. I, I fixa't que l'altre arriba del riu i hi ha tota la seva família, els seus amics, etc que criden, "Vina, vine, tu pots desligar te d'aquesta... I l'elefant no es mou d'allà, l'elefant està clavat, no fa ni un moviment per sortir se n. I clar, el director del circ li va dir a uns turistes que estaven molt angoixats per, què, per aquesta situació, I, no veus que vostè, que, que l'elefant s'escaparà. I el director li va dir, diu, no patiu, Diu, aquest elefant no s'escaparà mai Diu, però com? si Només iran al cap sortiria l'estaca com si fos un, eh, un ganivet d'un got de mantega no, no cal esforç Diu, mira, aquest elefant el vam caçar quan era petit quan era petit mesurava un metre i clar, amb un metre li vam posar una estaca d'un metre i clar que va intentar escapar va posar tota la seva ànima totes les seves forces com quan nosaltres posem totes les nostres forces i energies en els nostres projectes però va fracassar. No va poder perquè l'estaca med media un metre. Ho ha passat tan malament, però tan malament que ho un dia, un mes, tres mesos, un any, fins que ho ha passat tan malament que final va decidir no ho intento més. S'ha acabat. No vull tornar-ho a passar tan malament com ha passat fins ara total per acabar amb aquest fracàs. Però tu vols dir que la gent dels entre 30 i 40, no lluita Sí per, jo què sé, per millorar professionalment, per doncs, tenir una vida... Amb... I tant, i tant. que passa que som una generació molt castigada. Molt castigada perquè a la nostra hi ha moltes expectatives. Nosaltres sortim d'unes generacions que no venien de l'estat del benestar que tenim nosaltres ara. Nosaltres havíem de ser tot allò que els nostres pares no van poder ser. Fins i tot en la feina. Quantes vegades, quan érem petits, ens preguntàvem què vols ser de gran. I nosaltres imaginàvem que volíem ser de grans. I anàvem a la universitat o anàvem a fer l'AFP. I ens imaginàvem com serien quan tot això acabés. I, clar, ens vam fer grans i vam veure que ni podíem treballar en tot allò que havíem somiat, ni molt menys podíem aconseguir els diners que havíem pensat que aconseguiríem, ni molt menys tindríem coses tan bàsiques com una casa de la nostra propietat, on poder viure. Tot això és una frustració enorme, no? Eh, a partir dels 30 eh, és una edat eh, complicada. Jo, sincerament vaja, no sé si és que em moc amb uns altres ambients o què, no sé, no tinc una visió tan negativa et sóc sincera, eh de, del que suposa estar en, en aquesta franja d'edats, de fet jo en tinc 36 no em sento identificar jo personalment, amb mm. això que dius però, però tu comentes que hi ha molta gent que et ve la consulta sí, sí, clar molta gent d'aquestes edats mm. que, que va un psicòleg perquè se sent desorientat o poc realitzat o el que sigui Sí, per exemple, en el tema, tema parell molt interessant no? perquè hi persones que, ostres, no aconsegueixo tirar endavant una relació a llarg termini com per exemple quan tenia vint i pico ho podia fer, havíem tingut relacions llargues i ara a partir del senyor, ostres com ens costa, moltes vegades és un aquí te pillo, aquí te mato nosaltres potser dura un mes, dos mesos tres mesos, potser dura un any però de seguida que venen les crisis naturals eh, el tema s'acaba Sembla que, sembla que la nostra capacitat de resiliència baixi. Eh, no estem disposats a, a, a, menys, eh? a aguantar... Clar, perquè no vols patir. Perquè no volem patir. És aquell elefant que, que, va, el deixar, correcte, que va deixar d'intentar-ho, perquè eh, només el fet de pensar que tornaria a fracassar en coses importants, eh, que abans que arribi, paro. Ja no m'arrisco. És o sigui, molt interessant saber quants estaces tenim tots nosaltres, perquè clar, aquell elefant ja no mesura un metre. que elefant ja mesura vuit. Aquesta és la bona notícia. Que des de fora ens diuen escolta'm, l'elefant que tu pots Tu podries, ets tan gran, que, és que no et caldria cap esforç, però ell no s'ho creu, perquè encara se'n recorda que aquella estaca és molt més gran que ell, quan en realitat ja ha passat el temps, l'estaca és petita. Em deixa, eh, deixa'm que demani els oients que ens escolten avui, com sempre, mm. eh, que ens truquin. Vale. Perquè si hi ha gent que se sent identificada o no, que li podeu portar a la contrària també al Santi, eh? Vull Potser ens troqueu i dieu, escolta'm, no, jo no estic d'acord, escolta'm, jo tinc 30 i, i fantàstic. Home, Vots... hi ha molta gent que està Clar, fantàsticament bé. Eh? Eh? Però vaja, si hi ha gent que ens escolti i que se sent identificada amb això que està comentant el Santi, de dir, escolta'm, jo m'estic trobant amb que Això no és com m'esperava, ni molt menys. Podeu trucar-nos al 902, 902 Avui estem parlant de la soledat dels 30, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. Esteu escoltant Dia Lliure a RAC1. Avui amb el Santi López Villa, que és psicòleg, estem parlant de la soledat als 30, perquè ell diu que la consulta veu molts casos de gent que està, doncs, malament, que està en aquesta franja en un moment en què representa que estàs a la flor de la vida, en què pots treballar, doncs, del que has estudiat, ja guanyar-te una mica bé la vida, tenir, doncs, una parella, i que moltes vegades les coses no surten com un s'esperava, i això provoca moltes frustracions i molta por. Tenim una persona que ens vol comentar alguna coseta. És la Núria. Núria, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on es truques, dia, Núria? Des de terra. de Ter. Des de Roda de Ter, molt bé. Escolta Núria, tu ets identificada amb això que està comentant el Santi? Totalment. Te explicat el conte de, de l'elefant? No sé, m'ha passat la meva vida pel davant. Sí, sí, sí, totalment. Totalment. O sigui, tu no. estàs lligada amb una estaca. O has, uh, has estat lligada amb una estaca. No, no, ara ja no, però a veure, jo, uh -huh. més o menys, explica una mica així a grans trets. Jo vaig estar casada durant uns 16 anys sí. i per circumstàncies que no vénen massa al cas, em vaig separar, no? Mm -hmm. I, bueno, vaig estar uns quants anys sola, i ara, doncs, actualment, em costava en parella. Però totes les, totes les coses que vaig passar en aquells anys, em vaig prometre a mi mateixa que no permetria que torneixin a passar. El que li agradi bé, i el que no, mm -hmm. que se'n vagi. Perquè, perquè en aquell moment vas aguantar més del que ara aguantaria, sens dubte, sí, eh? Aguant... Sí. De, de... sí, perquè ja no tinc ganes de, de tornar a patir. Uh, no tinc my. ganes, no em veig, no, no, és que no vull. No vull tornar a patir tot el que vaig patir, no, no, no em ve de gust. Vos preguntant, doncs, quan ha explicat això de l'elefant... T'has vist reflectiva identificada, identificada, eh? Exactament, totalment. És quan, moltes felicitats, perquè jo crec que la bona notícia és pensar que, per moltes estaques que pugui, tu puguis tenir, eh, tu sempre ets molt més gran que l'estaque. El que passa és que, eh, normalment, no veiem aquesta alçada. Ens continuem recordant que l'estaque té la mateixa alçada que nosaltres, però el temps ha passat. Te nosaltres... clar, quan t'adones d'això, quan, quan d això, ho veus, dius... Que... Ostres, tampoc era tan difícil. Ja no em tornen a passar això. Perfecte, eh? moltes Entonces, felicitats. Eh? Una pregunta, el nom del llibre que... Reser, Reser. Com? Reser. Sí, o sigui, R-E, mm -hmm. un guió... S-E-R. E Reser, de l'editorial... RBA Integral. RBA Integral. Una gran editorial, un gran eh? equip. r RBA... b Molt bé. D'acord. Escolta, el presentar Vic fa gairebé un any, al Temple Romà. Tinc molt bon record de la vostra terra, eh? <laughs> bé, moltes gràcies. Gràcies, Núria, un pató Saluts. Adéu-siau. Saludem ara el Jordi. Jordi, bon dia. Hola, molt bon dia. Tu també s'has identificat? Sí, molt aviam, bons. encara que jo ja, ja, ja de, de passo a, a aquesta data El que passa que allò els calendaris viscuts donen una, una, un, un criteri, no? M'agaf. Mm. M'agrada que toqueu aquest tema perquè, aviam, si es comença a encetar ja, el que la gent se'ls deixi d'enganyar, de, encara que serà difícil, però, oh, eh? si més no, vosaltres que teniu els mitjans de comunicació valdria la pena, no? Mira, per començar, diré que jo a la gent jove de la família els he demanat perdó per haver-los enganyat. Carai. Sí. A veure. I penso que és el que haurien de fer els Per què? per què dius també? que has enganyat? Home, aviam, no tota la culpa és meva home, perquè els van prometre la societat del benestar. Mm. Ens havien dit que al segle XXI la feina seria trobar temps per ocupar-ho amb, amb oci. Llavors ha estat una gran estafa aquesta generació. Com, per exemple, els plans de pensions. Ha estat una gran estafa a nivell nacional. Saps que la gent que té plans de pensions cada vegada té menys diners mm. perquè els hi ha caigut i no poden tocar. És que, a més a més, en són presoners. Uh, mira, el dilluns mateix acaben de dir vosaltres que tots els concessionaris de cotxes no saben com ho hauran d'aplicar el pla prever que el govern mm. ha dit que es podia aplicar el dilluns. Mm. Mm. Vull dir que és una cosa darrere de l'altra. Uh, el rollo que es munten amb els acomiadaments, que la solució de la crisi és acomiadar gent. Home, em voleu dir que té la mateixa incidència el cos del personal amb un banc? Però això no que... té veure amb els 30, no? O sigui, Home, això sí, perquè els arreplega de ple... Els agafa de ple en el seu esplendor professional, diríem. Ara ho comentem, Jordi. Moltes gràcies. Deixa't acabar una cosa només. Sí, digues. Pensa que tot aquest paternalisme que hi ha hagut a les empreses i demanant, escolta, tu fes-me un favor, vine, perquè necessito i tal, i llavors juguen amb la qüestió emocional de l'empleat a l'empresa, però de l'empresa a l'empleat no perquè si un demà surt un robot que fa la feina d'aquell empleat que ha fet aquells esforços el foten fora. Mm. Clar, llavors tot això és molt frustrant. I jo el que proposaria és que, a partir del moment que diuen que som una espècie intel·ligent, sàpiga que tenim una intel·ligència, que no la perdem i que la posem en marxa. Llavors jo m'agradaria que ho Molt bé. I, bueno, és una Allò. bona idea, eh? Un bon consell. Gràcies, Jordi. Gràcies. Jordi, Adéu-siau. No Clar, ha parlat de, Clar. Del, del camp professional. Clar, sí és que, que realment vam prometre que això seria una història idíl·lica. Tu estudiaràs, tu et prepararàs per fer una FN. Clar, arribes, acabes la carrera, acabes la formació i trobes que no pots treballar Inclús, a nivell econòmic, com deia ell, havien promès que això seria una mica Beverly Hills, que és el que ens hem tregat tots quan érem petits, i, i això no és Beverly Hills, això és tot el contrari, no entrarem en detalls. No? Ha estat una generació molt castigada, molt... Però I continuen sent-ho, no? Els joves que surten de la facultat també es troben avui dia, i més que mai amb aquesta crisi, mm. amb molts problemes per trobar feina. Vull dir, no, no som només els que tenim 30, no, no, 30, 30 clar, 40, clar, no? Clar. Vull dir, els problemes continuen clar. per la gent jove. El que passa que sempre hem dit que a partir dels 30 venia la... la... Ja, que representa clar. que ja... Ja, ja està desmuntat. Ja, ja has pringat, el... perquè ja, quan surts de la carrera, doncs escolta, la si, si mil... treballes sense clar. cobrar, treballes sense cobrar. I arriba un moment als 30 que dius, vinga, ara ja clar. vull fer la meva vida. I, i no arriba. No, no. no liat, les grans frustracions arriben abans dels 30 i a partir dels 30, doncs, comen a entendre que tenim tota una sèrie d'estaques. I el repte, eh, crec que val la pena entendre que estem molt per sobre d'aquests estaques. Això ens dona un punt d'esperança. Eh? Saludem ara la Natàlia. Natàlia, bon dia. Hola, bon dia. Tu bon diràs, dia. Natàlia. Doncs, a veure, tot el que s'està dient és que estic completament d'acord. A veure... Escolta'm, que truqui algun que em la raó a mi, que tinc una visió més optimista. Tu veus? També magre, així, eh? O sigui... No, a veure, no es cobergi magre, perquè jo soc una persona que no conformista, però sí que Miro de tirant davant saps? I dius, sí. va, home, va, ha més fàcil que tot això, no? Però la meva realitat em diu el contrari. A veure, jo sóc una persona, doncs pues això, de 33, estic en plena generació que ens van vendre la moto, sou el Soul, baby boom, jo recordo al col·le que ens ensenyaven uns uns estudis, diguem, de, de demogràfics, i ens deien, veieu, vosaltres sou aquest bloc i tirareu endavant les generacions futures i aguantareu les les passades, bueno... Tenia que ser l'hòstia. I la realitat, clar, evidentment, tots ho sabem, amb crisi amb mm. o sense, no és aquesta. Perquè ara ens parlen de crisi, però els, els emiloristes la coneixem mm. fa, des d'acabar d'enrifar l'euro a l'avant. I no ha canviat, eh? No ha clar, canviat. Clar, i dius, crisi, bueno, jo entenc que hi ha gent que se'n va, però al carrer, coses d'aquestes, però dius, bueno, jo crisi, ja fa temps clar. que faig miracles financers. Però, bueno, això és el de menys, perquè tampoc és aquest el meu problema, diguem de dir... Diners. Bueno, diners, mira, si n'hi ha, ha, i si no, doncs, pues, hòstia, preta el cinturó no fes el que puguis, i ja està. Mm. Tira davant. No era camí però... de roses que ens havien promès, eh? Exacte, no ja. ho és. I en el pla sentimental el mateix, exacte. Pintor, clar, clar, clar. Has tingut un parell de fracassos i dius, mira, ja. jo ara estic soltera, em puc permetre això, això, això, i això, i això, no m'ho puc permetre, m'és ja. igual. Però el que tinc... Jo no m'ho jugo. Clar, ens hem fet la pell d'una mica de vidre, eh? És el que s'ho tira una mica pel poble d'una nit... Tens por, nit i, clar, clar, i puesta, ja està. Perquè el meu és meu, i jo no penso rentar els calçudets perquè sí. Doncs gràcies per haver-nos trucat també i per donar-nos aquest testimoni. Natàlia, el teu nom diu molt, eh? Natàlia, Natàlia activitat de Nadal, de tornar a néixer, eh? crec que també pot ser un bon missatge per aquesta... Gent, ara, de fet, penseu estem... que ara quan acabem de saludar, perquè ens heu trucat molts oients per intervenir, ja saludarem un oient més i després Val. amb el Santi el que farem serà... Donar consells, perquè la situació és la que és. Quatre pautes, quatre, acti quatre actituds. Pautes, com pugui Clar. fer, per, per uh, no sé, per tirar endavant, no? Uh, no? No deixar-se arrossegar per tota aquesta tant, situació. Però moltes gràcies, Natàlia, per haver-nos trucat. A vosaltres. Sí. Un petó. No, no, vaig directe a comprar aquest llibre, eh? Gràcies. Sí, sí. Un abraçó a donar-nos. Adéu-siau, adéu Que penseu que, ser, o sigui, és, és una recopilació de testimonis. No és que parli justament d'aquest tema, perquè igual la gent diu... Si parlen... Eh, no recordo si hi havia algun capítol sobre la soledat dels 30? Home, parlava de gent que estava, que estava sola, no? Però sí, sí, el primer, sí que parlava. La primera, història, la primera. Justament la primera, la primera de la història, història és just això mateix. Eh? Sí, senyor. I és molt és gràfic, veritat. és molt gràfic com s'explica. Sí, però que parla d'altres problemes, també, mm -hmm. que tingueu clar. Acabem saludant a la Mercè. Mercè, bon dia. Hola, bon dia. Tu bon diràs, dia. Mercè. Doncs jo us puc parlar de la meva filla, mm -hmm. que té 30 anys, és una noia que s'ha passat la vida estudiant, és llicenciada en dret, quatre idiomes, càrrega de piano, quatre anys d'opositar per subinspectora de l'Estat, treballa amb el seu pare, la nostra assessoria, com mm -hmm. les altres noies que tenim, que en tenim tres, i no, s'ha passat la vida estudiant. Mm, és una bella persona, però quan va ser petita li va passar allò de l'elefantet. Una malaltia ja superada li va posar aquest basturet petit. Ja. Yeah. Això l'ha deixada que eh, li han fet molt de mal, l'han ferida molt. Aleshores, s'ha dedicat ella, perquè, a més, eh, ha sigut envejada perquè ha tingut uns pares que l'adoren, ha tingut una intel·ligència en superdotació que ja no es diu això, es diu en, en un altre nom, està eh, escrita escrit a Estrasburg, eh, aleshores, amb lletres, eh? Aquesta noia, doncs es troba que algunes poques anies molt poques que en té, perquè moltes l'han traït, eh, una casada divorciada i ja està escaldada perquè ha sigut el panyo de làgrimes d'aquesta altra amiga i amb una criatura que si no que és un criu naai, però ant-i un fill és molt gros. Mm -hmm. ha sigut el panyyo de làgrimes d'aquesta noia, eh, i is van dur viure i l'altra viu a Lleida, l'altre sí va Està sola, diríem. Està sola Clar. com la una No té només que els seus pares. Amb les seves germanes es porten bastants anys de diferència. I, I jo li dic, nena, i no surt, diu, no puc, jo no trobo cap noi, mama dic, jo, jo, és que dic, filla, t'has de relacionar diu, jo estic a la feina jo no puc anar una discoteca i un, un, un home, dic, és que aquí no el trobaràs em digui els 10 minuts per anar-me'n al llit. la meva filla no he tingut ni un nòvio a la vida perquè et són uns pendons el que li ha sortit tot eh? i ella necessita una persona culta, una persona bona com ella Bueno, sí, és una persona que, que l'estimi i que li sàpigui parlar en, en un, en idioma, clar, en un idioma comú. L Econòmicament està, clar. Clar. està molt bé, perquè viu amb nosaltres, té un sou clar. molt bo, perquè treballa en l'empresa del seu pare, però ella és molt escoltada. No és feliç. Clar. Per l'estaqueta mm. aquella de l'elefantet petit, que ara ella és una dona gran. I, és, I ella veu continua veient com aquell elefantet. Clar. Clar. Ara ho comentarem. Mercè, moltes gràcies per haver-nos trucat, també. Eh? Un abraçadament. Abraçada. Molt, molt, molt bons. Gràcies. gràcies. Adéu-siau. Ara bueno, veig, veig, que, <ríe> veig que no que la situació Però, Marta, en alguns casos està complicada. Com, com que tu estàs tan bé, jo crec que el teu testimoni... És, és, és, hi ha casos bons és, jo crec que, és, és, que hi ha de molt tot, molt és veritat sí, sí. que hi ha, hi ha casos de gent que tenim de 30 i, i 40 i que mm, són feliços sincerament, I tant, i tant. Un tot bun, i que no? les dificultats de la vida però que tires endavant i, i hi ha casos com el de la filla de la Mercè que escolta amb 30 anys i sola i a més especialment precisament dels casos que va molt bé que ens en mirallem i mirem de treure referència al poder I quins consells podem donar perquè ens queden 3 minuts 3 minutets, molt què just què pot fer una persona a que estigui puns, en aquesta eh? franja sí, penjarem a punts a la pàgina web Ah, dona l'adreça. Vale, bueno, recert.com. Recert.com. En un parell de els tindrem penjats. Eh, però, bueno, resumim molt ràpidament. És important entendre que les persones mengem cada dia emocions, cada dia. Les, les emocions poden ser eh, salubres, poden ser tòxiques, o potser no en podem menjar i passem gana. És molt interessant rodejar-se de persones realment amables al, al voltant de la nostra vida. I entendre que no podem tenir la relació que ens ve de gust amb tothom. Per tant, eh, rodear-nos d'aquells bons amics, encara que siguin petits... que no siguin, eh, Encara que siguin tres. Eh, encara que siguin tres. És molt important. Perquè una de les coses que té aquesta generació dels 30 és que cadascú d'aquesta generació tan, eh, tenen un llistat a l'agenda de gent enorme. Però clar, diu... I on surto aquest dissabte a la nit? Amb qui surto a sopar? Tens un llistat en una prop davant de tantíssima gent, trobes persones molt soles. Per tant, tracta... reduïm el grup, comencem a viure una història d'amor amb els nostres amics. Fomentem aquella eh, amistat que teníem quan érem adolescents, que anàvem d'acampada, que anàvem d'excursió a no sé on, que anàvem... Diversifiquem les nostres activitats amb aquestes persones. No reduïm només les nostres relacions a les eh, relacions nocturnes, d'anar a prendre copes, d'anar a sopar. Està molt bé, però aprofitem també el a les hores al dia, perquè això també ens fa més gran l'escenari per fer més gran a també a les nostres relacions. Això a, a nivell emocional. Irà. A nivell de parella, clar, ens trucava la, no sé si era la Natàlia, mm. que ens deia que ja li van fer mal un parell d'ocasions i que ella ja, m'entens el que vull dir, que no està per a aquestes històries. Mm. Aquí què fas? Els fracassos eh, tenim la mania i el costum en aquesta societat de no parlar-ne, perquè no estem entrenats pels fracassos, no queden bé, pues tot el contrari, els fracassos són fantàstics per poder-los explicar expliqueu i parleu de tot allò que no us ha anat bé. Perquè mentre no parleu, mentre no pugueu reconèixer-ho amb algú, amb una persona de confiança... La por no és... No. La estaca continuarà, sent, la continuarà veient molt gran. O sigui, Quan, quan comenceu a parlar amb persones de qualitat, amb, eh, encara que sigui a petites dosis, la estaca comença a fer-se més petita. I, I és un tema estrictament terapèutic. Tenim estrictament 45 social. segons. Ai... Em sap molt greu. I a nivell professional, què? A, a, a cosa sí que està... Hem de uh, deixar una, una paraula fantàstica... Recordeu-vos d'aquesta paraula, objectius hipotecaris, objectius que ens fan avançar. Els objectius hipotecaris són aquells objectius que ens hem posat tradicionalment les persones i que el cost per aconseguir el rèdit, la rendibilitat, és enorme. Són hipotecaris perquè ens xuclen. Siguem conscients de que potser la, la fita està molt bé, pot ser molt interessant, però que el cost pot ser totalment desmesurat. Siguem conscients i canviem aquests objectius hipotecaris i transformar-los els transformem per objectius que realment ens aporten, que siguin de baix cost. Encara que siguin petits, Encara però siguin que ens aportin. Canviem la direcció dels nostres objectius.